кого ж так ретельний мальовничо вимощувала бригада Чернікова з пофарбованої тирси Велетенський килим, задля кого ми у своєму важкому тренуванні досягали циркової досконалості? У, глядачів було досить. Мене ж амфітеатром обступали лави ще заповнені глядачами. Публіка особлива, високі чини НКВС та їхні родини. Для нас вони зливалися в суцільну масу. Ми не знали, які вони обіймали посади і хто з них був хто. Запам'яталися паради на Красній площі. Кавадеєю на цих парадах представляв тільки наш полк. Хоч у Москві і Московській області, як нам було відомо, стояло ще кілька кавалерійських дивізій. Сам парад то було свято, але підготовка до нього тяжка. Дуже тяжка робота. Чотири шабельні ескадрони. Мали чотири масті коней – вороні, гніді, булані і сірі. Для кожного ескадрону своя масть. Кулеметний ескадрон і гарматна батарея мали білих коней. Спершу по красній площі парадною рисцю проходили шабельні ескадрони. По 18 вершників у кожній шеренці. Всі ми були задягнені в парадне обмундирування: білі портупеї, білі рукавички, біла збруя та білі пов'язки на кінських ногах. Другий ескадрон, у якому служив я, мав вороних коней, на них особливо контрастно виглядала біла збрує. Кожна шеренга повинна пройти повз мавзолей так, щоб наші білі рукавички створювали пряму лінію. Ми намагалися уявити, як нас побачить Сталін. Обов'язково пряма лінія. Все людське мусить розчинитися в цій примітивній геометрії. Після шабельних ескадронів, мов біла лебедина зграє, через красну площу пролітали на своїх тачанках чекісти-кулеметники. Я й досі пишаюся тим, що в моєму житті було п'ять таких парадів. Можуть запитати, а чим тут можна пишатися? Відповім, високою майстерністю, віртуозністю, красою кінного спорту, злиттям у ціле коня й людини, без чого справжнього кавалеріста бути не може. І зрештою тим, що не відступив перед труднощами, подолав їх, ставши справжнім кіннотником. Все я сьогодні піддаю осудові, окрім тієї краси і віртуозності. Розумію, що в сучасній армії немає місця ні для коня, ні для шаблі, а тим часом у пам'яті постають картини, з яких видно, як у нас вірили москвичі. Наша поява на вулицях Москви була вершиною кожного свята. Кінотників буквально засипали квітами, особливо жінки й дівчата. Про романтику кавалерійської служби добре описав в одному з листів до мене Леонід Первомайський. На жаль, його листи не збереглися, їх знищила війна. Але якщо дивитися на минуле тверезим оком сучасної людини, то тут багато що доведеться піддати осудові. І насамперед оті дівочі захоплення. «Кому ви, дурненькі, кидаєте квіти? Хіба ви не бачите, що на цих кіннотниках блакитні кашкети? Це ж беріївці!» «Все, звичайно, так. Але коли хлопці вродливі, їхні кашкети так гармонують із травневим небом. Де вже утриматися, щоб не кинути їм квіти?» «Крім того, дівчата знали просту істину. Ми недоброю волею наткнули собі на голови блакитні кашкети. Нас прислали військомати». Хто ж тоді обирав, де йому служити? І хто обирає сьогодні? Тоді лишається тільки те, що ніде вивдібрати не можна. Бути людиною чи не бути нею. А людиною можна лишатися в будь-якій уніформі. Не можу не згадати про помсту за мою відмову від праці над історією полку. Вона була витончена так само, як і попередні катування. Її буцім то й не було зовсім. Я вже гадав, що підготовка до парадів була тяжкою працею для кіннотників. Але ж для мене особисто це була не лише праця, а кривава мука. Шеренга 18 вершників – це не шеренга піхотинців, хоч у цій останній також нелегко домогтися злагодженості. Але в шерензі кіннотників нервова система існує не лише у людей, вона властива також коням. Отож, далеко не все залежить від вершника». Необережно черкнувши коня шпорою, і він уже вихопився наперед, шеренга зламалася. Та й без такої необережності досягнути бажаної лінії надзвичайно важко. Шеренга звивається, мов змія. По ній ходять хвилі. Щоб легше було рівнятися в такій шерензі, до певного моменту рівняння тримали не на правоглангового, а на двох центральних вершників – і не просто на них рівнялися, а притискалися всією кінною і людською масою. Так притискалися.